Ondoko urteetan nola egin proietuen bideratzeko. Etxezerga kendia, orai laguntzak baina tarabit PNB eusko alderdi diltzaleko arrosako ausapesak, gaizki ikusten du Emmanuel Macron, franziako presidentaren sedea, eta franziako sistima estela ona uste du. Hori asa ere gira, behaz e, izan jambaitu emendigoiti, beharko da dugun dirua ekin egin. Eta horra gertzen da, behaz, frantzeako sistema, ez sistema ona, egoalian konbaratu, zehk dute akzen dirua, eta patu be hautebek bezkupa ez dute e, ez dute uh, ta sorpresa, hala. bala somat chartsenen uh, ez ez dute uh, urte batetik besterat uh, apalserik edo apalsea balimada ekonomia apalsem apalsem baita. baina uh, orrita aparte, uste dut uh, sistema obergo dela zenta beren ikitaldiak uh, diruaren arabera itenute, baita txomait uh, xartzenen eta guk, hala, sorpresak bat zu bat dira eta sopresa ez onak, bezala, ordu guri guri lanak eta diruaren arabera egin, hala. Eta beste iturri batzu etxe baitea, zeh iziten alda. Maluruski, frantzeko sistema, ez da ona, eta gerotake jo estatuan pean, menpean gira, eta hori ez dudut dud, ona den, nahi nuke nik, eta autetxiak, ardezaten, oai hartio behar zen, zen bezala, Gure horrekontuak, Zergak dituzte behaz uh, emendatzen edo peititzen. Gure gainda eta, mm. uste dut, sistema xanoa dela, ezin ta de, franxas estatutik uh, dindain us dirua ala ez, eta hori ez, ez, ez da ona. Zergak zibarimatira lotiak, autetxiak, autetxiak, autetzen erabakier, ez da sistema ona uste dut. Jean Pelier Iriart, alosekoa uzapezak, badu beldura herritipiak nahi dituz dela desagertazit. Nik dudan ikusten nagai saduque ba ne eskierat hiela bena sztut pentsat zignate en, en ustedes sitio kin Haiti e ekipoi eh, hoik akari juntasi, pasi eh don economia ah, eh, de escala farmatico viene diteko laki aituko habilitatzen eta enustotana hale du cita ba que ricipio inaitiena wanorabo bilgitina comuno novela de la Buita bat tema eta edo nula aposto jaude berimaiten, eh, Lazkoia gikusi bai, bomba. Aiko uh, bule jamana nin se chez eta, eta bizu se se psikodin, esteke que posible beti beti a halen tipitia, baserri proietia gero ta hauenik sofituko, shor, eh, eta bien hola, totik este posible, este Eta herriek ez badute ahalik, ez dute obrarik eginen. Eta hori, sendituko dute lekuko enpresek. Jean Pelieidi hart. Estizemanti hoik ezpadie egiten, gana hiduk ebengo entrebrizake lan gitu sibudik dela. Eta uh, adizakin kollektivite lokalo hoik eta bon, lan emaiten dela, hain itxe, ebengo entrebrizak. Ebengo jiediek ebengo entrebrizatitile jenik eta uh, lagutzen, unhoz bait uh, lan emaiten, eta hori uh, Habe tiki egin has palimada la Kingo hoya eh, ganagitute eh, langitsealde kila benko entreprise eh, ke ta bom eh, hoye txatuste enplegiantako sube hunden medizak. Bruno Carrère ustaitzeko au sapeza arrangura bainan igurikatu nahi du gauzak ezpaitira argi Prekirun zen me men subanziozon Hori egiten da, bainan denbora berean, inbest laguntzak finkatuak dira, dira abiatuak ez diren proiektuentzat beharko dugu on on adiegon, mugisteak nun izanen diren eta nola. Voilà, Gerro estadoak kolekktitateak galdeginen daie bizi moldea suurtzea bainan jada buseta apaldu ditugu. Ez dugu gehiago egiten ahal, biziki zuur gaude ezegaiteko agangura. Eta horrela, jodit, tré prudant, men le term surait puto inquiet. Abiatuak diren proietoak bideratuko dira, bainan ondo koentzat ikusiko.